Til til Podcast. Podcast. Det det Spaderns. Spaderns. Hej hej og velkommen til De Sorte Spider. Det er i dag især musikalske talkshow, øh, som jo sender vores sidste program. Det er fredag, og øh, klokken er nu 14.08, og når klokken er 16.00, så er vi på weekend. Hvis du er på vej på weekend nu, eller er på weekend, eller... Snart er fri, så vil vi bare sige god weekend, som øh, en lille begyndelse. Det gør I, det er Anders Lund en massen. Det er fuldstændig rigtigt, at, at det lyder lidt trist at sige... Er det er sidste program? Nej, det var sidste, ja, nej, program, det var den var sidste uge. program i denne uge, naturligvis. Hvis I lige sige at jeg sagde hos alt så lige i nyhederne, at vi vil starte med Frank men det gjorde vi ikke. Nej. Fordi prøv lige at høre, hvad, hvordan den her det lød. lød. Ja, men det er fordi, jeg har brændt. <lød> yeah. Jeg arbejder på sagen, og Frank kommer lige om lidt. Okay, fint. Uh, han er ved at blive brændt. Jens er her, øh, og så er Carsten, vores filosof, selvfølgelig også til sted ja. i dag. Gry ved herre Jemini, som hun hurtigt kunne komme væk fra landet. Hun er på det, der hedder en øh, kærlighedsfag Hæ? i Amerika. Øh, over sin kæreste. Øh, mens vi taler, så hænger hun ud over Atlanten i et eller andet øh, tagligt Delta-fly. delta, -fly delta -fly, bagi, ja. Og ærger over, at hun ikke har bestilt det, der hedder individuel entertainment i sin, i sin 4 cm brede bås. Det har altid... Øh, jeg, jeg har flåret med Continental. Fra, øh, fra Chicago til New York Chicago ja, skal, skal, skal lige her historien der markerer Chicago. Chicago det der sker det er at værkende bedre det at mm. jeg skal flyve hjem fra New York med SAS og så kommer jeg op og så står der altid altid nogen fly af med SAS for New York nøddels, som har været i New York tusind gange, og jeg har været World traveler-borger. borger. <går> jeg Men i hvert fald den her en gang, nej, hvor jeg er i New York. Ja. Og så står der, we need volunteers, du ved, øh, rejser du alene, og har du mulighed for at ændre dine rejseplaner, så meld dig som frivillig, fordi så øh, får du, noget, så ryger du med et andet fly, fordi flyet er overbuket. Ja. Men til gengæld vil du så uh. få noget kompensation. Og det har jeg gjort to gange før, hvor jeg har fået gratis flybilletter ud af det, eller hvert fald, hvor jeg har fået en øh, rimelig gratis rejse ud af det. Øh, fordi man får sådan noget. Det er 500-600 euro, hvis man bruger den til en ny flybillet, Og ellers får du halvdelen af pengene, hvis du har omsat den til cash. Og jeg tænker, det er sgu da en god idé. Jeg bliver så sat over på et kontinentalt fly. Så jeg skal hjem fra New York via Birmingham og Birmingham-København. Og det hedder Birmingham. Birmingham, hvad sagde jeg? Burning? Birmingham. Birmingham. Birmingham, undskyld. Hvem mener, det er Birmingham? Jamen det var Birmingham. Okay, okay, ja. Eller ah, Birmingham. Birmingham. Bare tænk på øh, Marings, når du siger ord, så kommer mm, det. Altså, Bomham. Det. det værste er dog ved, ved den her, det er continental, og jeg kan godt sige, som det er, det er ikke særlig godt flyselskab. Kæft hvor er det dårligt. Jamen det er muligt de at rette. Jeg husker Continental som øh, indehaver af det absolut værste øh, sikkerhedsvideoer, øh, hvor de har sørget for at have alle etniske øh, mennesker, Åh, oh, så det er helt øh, så fuldstændig, så er det, ingen, oh. øh, og der kan man sige, at de, altså, der har de virkelig været ude og tænke, tænk nu hvis der også er grønlænderne, der flyver med os. Vi må også have en grønlænder. Og det synes jeg er rigtig godt. Vi skal lige ringe op, fordi øh, normalt på den her tid om fredagen vil vi sige god hej til. Uh, go god hej. Hej. Oh, hvad? Oh, uh, vil vi sige goddag eller hej til uh, Kæld Tolstrup. Uh... Indtalt din besked efter eftertonen. Hej Kæld. Vi har en, uh, en lyd til dig. Jeg skal lige sige, uh, det får du også lige på din telefonsvar. Kæld Tolstrup, kapel Kæl, ja. er jo vores ugenlige DJ, uh, husk kapelmester. Men der kan man sige, at det der med det ugenlige er måske lidt en tilsnilse efterhånden, fordi hvis ikke han er på ung rejs, så er han jo uh, syg. Kent en, en af de mest toneangivende DJ's i ja. Danmark, vælger altså at sige ja til en tur til Costa Brava med ung rejs, fordi han lige kunne spille for det. Barcati Breezer, det var blot for et par uger siden. Så ja. ringer han til mig i tirsdags. Nå, men hans helhed er han jo i fredags. Den, at, Nå, altså ja, han ja, og bestøver ja. også med et besøg i fredags. Mm, mm, mm, mm. Mm. Så ringer han her mandag tirsdag og siger, den er helt gøy. Jeg har er med faldet inde på Kraften med faldet, jeg har slået knæet. Så nu ligger lille kæld derhjemme. Og han har ikke engang brækket knæet. Nej, det er bare han har forstået det. Men han er et han ikke har mulighed for at komme. Og, og gry inden hun forsvandt på ferie, hun fundet den her lyd til kæld. I've fallen! And I can get up! For elv kæld. Held og lykke og god weekend. Ja, og kom snart igen. Men nu skal vi lige spille et stykke musik, fordi det er jo ikke øh, være end bedre, end det er sådan, at vi selvfølgelig har en afløser. Øh, og er og afløser, en afløser er måske bare et groft bruger om den, vi har inde. Han starter øh, med K, så derfor vil det også være noget med kapel K. Og øh, vi vil godt sige hej til ham med et øjeblik For interesserede lyttere Vil jeg godt komme med den oplysning Og sige at i dag er det vi offentliggør Hvor vores franske veninde Soko spiller hende. Det er jo sådan at vi her på mm. har arrangeret en koncert med hende I juni måned Og mere kan jeg ikke sige før jeg siger det senere Men Kenneth Bager, Velkommen til programmet. Ja, tak, tak, tak, tak. Kenneth, ja. øh, kapel okay. Kenneth. Når øh, katten er ude, så kommer øh, bæreren ind. Så kommer Luffe på bordet. Så kommer Luffe på bordet, og øh, Kend Bæger, vi er rigtig glade for, at du gider at være her nu, når øh, Keltolstrup ikke øh, har mulighed for at komme Fordi at Halte, Halte Bengodik, han render rundt derhjemme i lejligheden på Isløs Brygge. Jeg? jeg tror, jeg? han har slået øh, røgbenet ja, ja. i vega. Jeg vil så sige, at det lytterne ikke ved, det var rent faktisk, da han spillede i fredag. Så var nemlig lige nede og sige hej til ham. Hvad havde han gjort noget, han havde faktisk talt med det her øh, øh, performance-gruppe. Dunst, og så var han faktisk klædt ud med øreringe og læbestift og paryk og kæmpestor kjole og røde højhælde sko. Og så da han så ligesom skulle ned fra, fra scenen, så var det, han faldt. Er det rigtigt? Og Kell er jo, altså godt nok er han en del trænet i at gå i højhælde sko, men den gik altså ikke. Kan man sige, at det er en form for sekslej han er kommet fra vil i? Jeg ved ikke lige, hvad der gik galt der. Han, han drikker jo champagne og så hårde hele sko. Det er måske ikke lige kældt stil. Hmm. Må jeg endeligvis spørge? Ja, det, det giver bare meget, nogle billeder ind i mit hoved, som... Jamen, som man både godt kan lide og ikke kan lide, ikke? Ja jo jo jo, jo, jo, jo, jo, jo. Det er jo tit fascinerende ja, ja, det på aldrig, en mærkelig, mærkelig måde. Vi skal måske lige sige, uh, Kenneth, for dem, som ikke uh, ved, hvem du er. Det er, Kenneth, du er uh, en ung fyr på par før sommer, som uh, har været diskjockey i rigtig mange år. Du har et eget der det har du også haft i rigtig mange år, og har lavet mange gode numre, mange mærkelige numre, og, og mange virkelig syge numre gennem tiden. Øh, og Kenneth, ja, Man vi, kan blive syg af, ja. Ja, men vi snakkede sammen i går aftes, nemlig, hvor at, øh, du sagde, at du sidder på arbejdet, øh, og så siger jeg, hvad fanden sidder du på arbejde for halvt 12? Du er jo, øh, familiefar og sådan noget, ikke? Ja, ja. Men, øh, to børn. Hvordan kan det være, at du sidder på, aftes, på, arbejde, på arbejde kl. halv tolv en torsdag aften? Det er jo fordi, at jeg kører den der stil med en ugergang med børnene, og så må man jo ligesom indhente arbejdet, og så sidder jeg i PT lige nu og besvarer e-mails, interview øh, i Japan, og jeg ved ikke hvad i USA, på fordi min den plade ude som udkom faktisk for et helt år siden næsten, den er i gang med at promovere i udlandet, så jeg sidder bare bla bla bla bla bla bla bla blå. hvis jeg var dig, så ville jeg jo tage til Japan. Normalt er det sådan, hvis man er kunstner, jo, jo. så tager man jo ud til de lande, hvor man er ved at breake. Ja, altså, det er ja en nu, nu kører vi jo, vi er jo et lille independent selskab, vi kører ikke på luksusklassen endnu, lad os sælge nogle plader, og så tager vi det et skridt ad gang. ikke? Sådan der. Ellers deltager jo et godt bud. Ja? ja, delta, eller Continental kan jeg svært anbefale, hvis du skal flyve i mere end 15 timer, så det er det rigtig rigtig luksusagtigt selskab. Velkommen, Kenneth. Ja, tak, og må godt. jeg lige til sidst her indledningsvis spørge, øh, har du forstudet brækket, eller på anden måde nogen dårligt, om vi skal vide? Intet med Sådan. i lasten. Sådan. Kenneth, du spiller noget musik i dag, og Anders har, uh, CD er CD ved at brænde ja. uh, for tredje så gang. Anders er ved at brænde mine numre, vil jeg sige. Ja. Nå, så kommer det er, jo ikke. Det er, er lovligt. Okay, fint. Ja, uh, hvis du vil have den nye, Kende Bæros CD. Den seneste kan jeg, CD, så send en mail, vi sender den billigt ud. Kun 25 kroner. <laughs> skal gå under der også står Fuji på, på kassetten. <laughs> men... Uh, det er sådan noget uh, independent noget, vi laver. Så der mm. Prøv at høre, hvad hedder det. Uh, Kenneth? vi starter med et stykke musik, som du har taget med. Og så er vi jubeltema, skal vi lige huske at sige. Jubeltema. ja det vil sige, alt i dag er jubel. Jeg har fundet et klip i morges, og vi, vi har diskuteret meget på redaktionen. Rigtig meget. Skulle vi snakke om det, skulle vi ikke snakke om det? Tale. Tale om det. Der er nogle, øh, ifølge mit hoved, lidt landsbytosse der har... Ja. Der så meget pressen på det seneste. Ja. Eller de sidste par dage her, ikke? Ja. Så er der så en af dem... Som hmm. siger noget, men så tør han ikke at stå ved det og trække det ind i ja, land. Altså også det er altså også lige det, vi kan gribe fat i den øh, og sætte en lille kødkrog ind. Fordi at hvis man er tosset, ja. så, så skal man ligesom træde i karakter som tosset. Man kan ikke være sådan halvtosset. Nej, nej, nej. Og så siger man et, øh, ikke fordi jeg på nogen måde er enig i det, han siger, men, men når man så har sagt det, okay, jeg tror ikke, jeg kan sige det alligevel. Nu tør du det, altså det er enten ellersgiver. Jeg har lige fundet noget for Godmorgen og i morges. Okay, kom. Det er bare en ny trosretning, øh, som øh, Søren Kraup snakker om. I 1400 år har man oplevet det, der hedder De Hatt Svind. De <fød> Hatt Svind. De Hatt Svind? I 1400 år har man oplevet det, der hedder De Eller Svind. De hat Svind. Nej, det er Svind. Det er, det er, mindre er fra mindre. i morges i morgen, Søren Kraup, og øh, Svind Auken sidder mod hinanden. Og jeg sad øh, øh, og, øh, og diskuterede det her, ikke? Mm. Og så øh, kommer der bare... Det, det, det er selvfølgelig sagt af Søren krav men... De I 1400 år har man oplevet det der hedder De svend. De haret Han mener naturligvis, at de hat Svanafken. Altså. Ah, de had det? svend. Det var bare det eneste nogenlunde. Det var Det engang rigtig sjovt. Bare et klip. Jeg vil komme op. Ja, det, det var, det var der, vi det er her hvor vi er. I 1400 år har man oplevet det der hedder De svend. <tryk> no, nu skal I bare høre. Dagens program og ja, i dag. det jeg lige vil sige jo, det ja. var jo, at det der faktisk er øh, grunden til at ligesom kigge på den og ligesom tog den med i dag, det er jo, at den er fra helt tilbage fra 93, og det som der, er, den er faktisk en af de der få plader, som er en sniger. Den kommer bagfra, og den har faktisk solgt over en million nu. Er det ikke meget syret? Og det er rimelig vildt. En millioner. Ja, en million, 1 to, tre, Upsi. Anders, fortæl, hvad der kommer i det dejlige program i dag. Øh, vi skal ringe til Kabel Kjeld. det har vi gjort. Det har vi gjort. Øh, vi skal ringe til Karsten Holm, og se om vi kan hise ham op. Det, vi det gør vi ikke, fordi Karsten Holm han kommer nemlig ind ah, fedt. og besøger os, når klokken er cirka tre. Og han er altid også nemmere at op, når han er i. Naturligvis. Karsten Holm er jo vores gode kollega, der ja. sender programmet op på søndag, om ja. søndagen her på Brutail. Øh, så er der Kenneth. Han er her. Så har vi, og det glæder vi os meget til, det har også været hyppet meget svært og trolddom over Anna Pil, ja. hvor vi laver en multiple choice og lægger anapil Pil pænt i seng, som man mm, siger. Nemlig... Det er dig, der er tekniker på det her, og jeg er meget, meget spændt på udførelsen der, for det, det står og falder, og det er ikke for at gøre dig stresset. Gud, det er ikke for at gøre dig stresset. Et andet tema, vi skal prøve i dag. Ja. Men øh, det er meget vigtigt, at du ikke fejler, Anders. Må jeg sige noget? Ja. Det næste punkt øh, med Ole Gieber, han ja. ringede vi op i går. Ja. Han er astrolog, de kendte sig astrolog, øh, og ja. vi tænkte, har han lavet, har han, har han lavet et øh, horoskop til... Helle Sander, eller ej, den sag skal vi forfølge, selvfølgelig forfølge, men det skal siges, da vi slukker mikrofonen og har lagt på hos Ole Gieber, så ja. siger du, har jo ikke læst øh, Et af Lortebladene i dag, fordi der er der en stor artikel med ham. Mm -hmm. Så siger, nej, det havde jeg ikke. Jeg øh, går ned og køber Et af Lortebladene og finder historien. Og det er en øh, dramatisk historie. Ole Gieber har været i Thailand. Ja. På ferie, en længere ferie på et par måneder. Med Delta Airlines. Med Delta Alliance, <laughs> naturligvis. Øh, han har været med Delta i, i Bangkok. Ja. Øh, og så da han er øh, 300 km væk fra Bangkok, så en dag så får han et slemt hosteanfald. Og det der så sker, det er, at hans tarme falder ud af buhulen. Ja, og det er øh, ubehageligt ud over enhver målige grænser. Det må gøre så sindssygt ondt. Også i taler lige om et hosteanfald. Og der øh, er mig det lidt, vi ikke fik spurgt til det i år. Nu, nu kan, jeg, kan vi ikke være bekendt ringe op i Nej. dag og spørge til det, vel? Men han hoster så voldsomt, så tarmene ryger af buhulen. Og I øh, ser og især, hører, øh, som er lortblad, han, øh, han giver til ud i, der sidder han, øh, fordi han kan, ikke, han kan ikke sidde ordentligt op. Nej, så, så han ligger sådan halvt, halvt ned, og det skal han gøre, hver gang han spiser. Men lægger du mærke til, det mad, han spiser på det billede? Ja, det er en eller anden tavlig brunch eller andet sted. Ja, det, det er en meget velvoksen amerikansk øh, brunch. Altså, øh, øh, øh, øh. Ja, ja. Og der er øh, hjertelige mængder af bacon. Ja, ja, ja. Og det er ikke for noget med kolesterol og sådan noget, men der skulle måske lige... Lige have tænkt, lige, okay. Det der med tarmen, det er også et eller andet sted, tarmen siger, hjælp, hjælp. Ikke? Så bare lige give den lige en lille pause og tag lidt grønt. 600 gavn om dagen, som jeg siger. Det er jo selvfølgelig, at vi ikke fik ringet til ham i går, men det, det går nok. Vi fik ringet til ham i går. Nå, ja, men, eller vi uskel, fik, vi ikke fik spurgt ham om, om ja. det her. Yes. Nå, hvad siger du så? Så er der øh, øh, erhvervsnyt. Der ja? er Klynke og ynk. Ja, det er der meget til. Kenneth bager kigger forbi. Mm -hmm. Vil du hvad? Øh, det står to gange. Jens, må jeg sige noget omkring den her liste? Det står øh, ikke to gange. Jo, du kan jo ikke lave en liste øh, til at fylde langt, bare ved at skrive tingene to gange. Hvad er det, der står to gange? Der det er fordi, jeg går og, øh, jeg går og kommer igen. <laughs> gæst i dag, vi kan kende det, ikke? Ja. sådan i team 2 står der, Kenneth K. kigger forbi. Ja, hvad er det, der står to gange så? Kenneth. Når der står Kenneth to gange? Ja, ja det, ikke det ikke det jo, to de er de er det, k. K. Nå, det er jo fordi, de tilfældig sidder det samme. Kenneth K. det er fordi, Kenneth K. også kommer. Vi, vi burde jo næsten gøre det som sidste uge at vi laver en lille musikkvist til Kenny K. Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg er en god idé. Det synes er en rigtig god idé. Der har vi jo også ekspertisen ombord. Kenny til at kigge på os som om. Kanon. Skal jeg var blevet fra arbejde til halv tolv i aften? Skulle være til halv to? Anders, prøv lige at lå mig den brosyre, der ligger derovre. Kære lytter, hvis du har internetadgang, så gå ind på dr.dk-spejder nu og klik der, hvor der ligger... En brosyre, som vi har afbilledet derinde. Det er en brosyre for et tog. På det sige brosyre igen. Brosyre. Nå, oh, fedt. Brosyre. Brosyre. brosyre. brosyre. Er det ikke det sagt? Ligesom, brosyre. Brosyre. brosyre. Der er et lille sh, der ligger ind over. det er da mærkeligt. så lige pludselig er det mig. Brosyre. Lars Emil Risager. Man prøver, ja. Hvad så Ole Ernst og Lars Emil Risager? Så vi her, eller han, havde ikke Ule. Hvad Ule, Er, Ole hvad, er ikke Hvad hedder han op på c Hvad hedder han? Ole Aarby. Ole Corneliusen. Han var heller ikke tosset med grammatiske fejl, men han var til gengæld også god. Men han var Sæt. til gengæld tosset med det, du sidder med nu. Åh, oh, hvor er det en lækker, Arne, lækker du op, kan du ikke læse overlandet? Prøv at høre, hvordan Kenneth Bager, ja. som den gamle professionelle rev, han er, lige siger, at vi må tilbage. og døren, døren. Jeg er døren, stadig med i det her program. og døren fra en god kollega, faktisk på en anden radio station. Har vi fået øh, den her Hvad Kan du godt sige, hvem det er? Det der er en fyr der hedder Lille Lars. Lille Lars. Han, han har ringet ja. til mig i går, så sagde han prøver her hjemme hos øh, fruen og jeg har vi fået noget ind ad døren. Og faktisk mener fruen, så er det faktisk Lille Lars kone, øh, der skal have øh, kredit for det, et, en brochure, hvor hun siger, det må da lige være noget for Anders Anders. Kan du ikke ringe til dem? Lars ringer i går. Øh, han har sendt det med posten i dag. En så brochure. skulle du faktisk komme i morgen. Og Lille Lars har allerede bestilt et sæt. Det kan du regne med han har sammen med Jens og hele Voice TV holdet. Men fortæl nu jeg forstår, hvis han er sendt det i dag, så Ej, men vi det har det han Nej, han er sendt i går. De er da utroligt, den værdige lille Men der er han, der er ikke noget. Uh, vi sidder jo som spydspids rent sprogligt, og folk og tænker, hvis Hans Reinholdt siger, at vi er sendt det i dag, så kommer det i dag. Så gør vi det også over i skolen. Og så er det der med børnehaven, og de banner så meget, det er jo også dig. Vi bruger at ja. sige mail, det derfor, at det er så hurtigt. Jeg synes, jeg har nogle utrolig flotte uniform. Men jeg lige spørge noget. Citymail, de mail, en? Jeg har et brev. Lad os sige, at jeg skal sende brev til Ken Bager. Ikke? God idé, for. Bare for et eller andet, ikke? Han sidder lige der. En pirat. Nej, ja, det er du jo været. Jeg er gerne ja, en pirat. Men jeg sender inden. en brændt CD. <laughs> uh, nee, for eksempel alle de brændte CD'er, Kenneth, vi skal sende ud til lytterne. Så går jeg ned, og så ligger min rød postkasse, som jo er på formodet er. Ja. Okay. Så uh, kommer der nogen og tømmer postkassen. Ja. <laughs> Med sådan en sæk ned under. Ja. Og så hiver de uh, sækken ud, og er de... så uh, har, er postkassen tømt. <laughs> Og så... Øh... Hvordan får det ind i bilen, Anders? Mm -hmm. Mm -hmm. Det, det var bare... da i hvert fald tit ulovligt parkeret ja, ja, Men det, er bare øh, funderer over, det er så... Så jeg, jeg ryger vores øh, brev... Øh, eller sted, pakke. Eller pakke. Oh, oh. Eller brevpakke. Ah, så så rører det med posten af sted, ikke? Så jeg det med posten. Hold nu op! Jamen, jeg over. Så ryger brevet afsted i en lille postsække. Det er den en lille postsæk Ind på der... postsækkecentralen. Ja. Og så bliver det sendt de videre fra postsække, post så videre, ikke? Ja. Godt. Omkvarteringen. Yes. Oh. Mm. Mm. Kommer det så at få igennem forskellige posthuse? Det, du vi ved det er, at CityMail deres det, egne hvad kasser. Gør de, hvad gør de? Hvis jeg vil sende noget med CityMail, hvad gør jeg så? Så henvender du det? dig til CityMails postindsamler, som har deres egne sække. Der er altså egen postkasse også. Nej, men på sigt, så tror jeg godt, at Cinemail øh, kunne tænke sig at få nogle blå banket op rundt omkring i bybilledet. Men indtil videre, så tror jeg, at det mere er, er, er beregnet til, hvis du har en stor udsendelse, Hvis du har rigtig mange pirat at du skal sende ud, for eksempel. Og mm. det er jo det tilfælde, ah, der ah, herinde, ah, ah. Så kan du henvende dig til Cinemail, og så gud ved jeg, man ikke lige var, det kommer. Og afhenter det på adressen som en anden slags ups eller sådan noget. Okay, på den måde der. Ja, tak. Ja, ja. Hey, kan du ikke lave sådan en overgang igen til emnet? Vi vinder lige tilbage til toget. Tak skal du have, Og det er jo så den her Anders, jeg finder lige ved hjemmesiden. Fortæl så, hvad Der er en smuk lille pamflet. Du kalder det en brochure. Jeg synes måske, en pamflet er mere dækkende, fordi det er jo ikke andet end et foldet af fire stykke papir. Hvor for overskriften på forsiden er, En lokomotivlegende i dit eget hjem. Og det er jo så, og der tror jeg allerede, de fleste har gættet, at det er Bayerische s 3 Dash. 6, ja. som er et af de aller, aller mest legendariske tog for Bayern. Legenda af stål. <laughs> det er altså et øh, lokomotiv, oh, man som man kan film, købe. Legender af stål. 4, øh, men den har jeg set. Ja, men det var der, hvor de og var, var på. Og skal du tænke hvert i Holland. Øh, <laughs> var det Holland? Ja, måske lige på grænsen til Østrig. Ja, det, altså sådan noget, det kunne ikke spore os. Kan du huske dengang i Belgien, hvor de gav uh, kyllinger og menneskelig afføring? Det var nej, Hans, det kan jeg ikke af det huske. Okay, godt. Vi kørte tilbage til emnet. Skal vi lige rette, at Holland ikke stod op til Østrig, inden der kommer i for Ja, ja, men det var bare... Det burde stød op til Østrig, kan så også det. Så kunne de i lære det. Nå, nej, der er også noget andet. Kenneth, har du givet mig en ny CD, vi kan spille? Ja, det har vi. Det var ja. kun 50 sekunder. Nej, det er jo, du har jo slet ikke spurgt hvor hvad nummer vi skal høre. Mange det, sider og, det er og nummer tænker... <laughs> det er nummer syv. <laughs> hvad, hvad er det, der sker her? Sige, det er fredag, Det det har kører. kvartisk kage i DR-byen, og der, der er vist nogen, der har puttet noget og i Jeg skal have min Novo-pindskuld i låret nu, inden uh, sukkerstyrken er helt op under loftet. Um, stille, stille, det du... aller, allerværste værste, der kan ske i denne situation, det er en af os forbyde, at gå ned med stress. Vi er jo de sidste radioværter i Danmark, der ikke er gået ned med stress. Og jeg kan mærke, at det begynder at koge over det her. Tag den nu helt roligt, Anders. Toget kører. Kenneth, holder med pissen pisse min stemning <laughs> øh, Det aller værste, der kan ske, det er, at nogle på de her radiogram går ned med stress. Alle andre går ned, men De stress. falder som fluer omkring os. De drætter om og ligger hjemme på sofaen nu med plæter omkring sig, te i koppen. Minimal aktivitet, mm. og det er ubestemt tid. Ah. Hvis vi går ned, så er der ikke andet end støj. Ah. Og mange kan hæve, at nu bliver der alligevel okay. Det er derfor, jeg har drukket vata til inden jeg gik ind. Har du drukket vata til? Ja, så jeg slapper helt af. Hjælper det? Ja. lige Jeg kan godt lide, når taler sådan der kender. <laughs> Nu hører vi uh, nummer syv. Hans ja. Piker har jo også, uh, han, han klunker jo over, at der er nogen, der brokker sig over. At han klunker. Det synes jeg Ej, det Er noget helt andet han klunker over? Men uh, <laughs> nu, nu, vi nu kommer nu kommer på her. Det kan jeg love jer. Jamen, det, det, her, jeg det. er meget vigtigt. Så starter du den igen lige om lidt. <laughs> <Okay>. <laughs> Velkommen til Radio Pik og uh, her på uh, Lokalradioen, <laughs> som jo er dog. Toget tager vi bagefter. Nu spiller vi de her numre, og Kenneth fortæller, hvad det er, og så er vi tilbage fuldstændig på sporet, som om intet er hen. Vi oh, på hen. Åh, på sporet! Hvor er du god! Kenneth, de øh, synger jo på dansk, skal vi høre. Det gør de nemlig, og det jeg vil godt. sige, det, de er ved at lave, ikke? det er jo faktisk en ene 99-sigt luftballon. Det er jo faktisk... At det er jo dansk, og det bliver spillet på engelsk radio. Men de forstår jo ikke, hvad der bliver sunget om. Men og Nina det... var da tysk. Ja, men det er, hun hitte jo i England. På Nå. tysk. Og nu er der nogen, der skal hitte i England på dansk. Nå, men så er det bare ikke lige teknisk set ligesom Nina, vel? Nej, det er det, det ikke, men. Nej, men det var... Det var min sædvanlige. Nå, okay, for det var. Øh... Jeg synes, det var et top nu. Det er super fedt når jeg spurgte om i hvert fald en kæmpe stor øh, fremtid, og der er en øh, pige med, det, der hedder Liv Lykke, og jeg vil sige, at hun bliver årets, en af årets discoveries, øh, hun bliver dette års Anna Trolle, som jo er kommet frem via Trolder her, og selvfølgelig også Trandemøller. Men hun hedder Liv Lykke, og hun har en fantastisk stemme, og det er et ensemble på ti ja, på personer, sådan et kollektiv, og den måde, de laver musik på, det foregår på den måde, at de sender numrene til hinanden, og to af dem bor i Berlin, og så som er danskere også, øh, og så laver de lidt på det, og så laver nogle andre lidt på det, og så til sidst så siger de, nå, nu er det fedt, så laver vi det, og så er det færdigt. Og de har et helt album her, som jeg har her, det er som, med I, med, som I kan få et eksemplar af. Tak, vi, ja, det, det, det vil jeg vi gerne have. Det er jo ligesom er DRD, det er jo også den måde, at de laver musik på. <laughs> <laughs> Fuldstændig fuldstænd det samme. Er, men faktisk, bort de ikke har e-mail endnu. Så de ja, sender du, det bare med cd, -mail. CD, -mail. Ja, CD Eller Delta. Hold op, nu Hold er op. vi øh, tilbage på sporet. Yes, det er noget med togere. Og så vil jeg lige sige det her, det er faktisk også begyndt at blive spillet på fransk radio og italiensk radio. Det synes jeg var imponerende. Men Kenneth, har, har, du, har du hørt Soko? Et nummer, der hedder Alkildhør? Selvfølgelig har jeg hørt det. Nej, det, Nej, mig, det har her. jeg ikke. Vi spillede det senere. Ja. Det er nemlig en fransk pige, som den bruger Kjeld som, <laughs> som havde det med i fredags. Vi har spillet det fem gange på radioen i alt. Vi var de første, der og vi skal lave en koncert med hende og alt muligt Men Jeg fortæller historien senere. Mm. Mm. Så siger jeg kendet allerede. Den mm. Så kører du. Så, <laughs> så er du tilbage i toget. er fandt over en brochure, som en af vores gode kollegaer er på en anden radiostation har sendt os. Det er en, en form for kupongift, er det vel egentlig? Når uh -huh. vores hjemmeside det er det kostekræftersparter, kan man klikke ind, så kan man se, hvor toget ligesom er. Klikker man ind, der kan man se brochuren. Og det der her er det jo en... igen, at du skal være lidt varsom, fordi der har været flere henvendelser med, at, at du opfordrer folk til at bruge brochure. Du skal sige brochure, kan du sige brosyre? Broschure. Sådan. Brochure. Ja, uh, Anders, uh, det er jo et ståltog, et blot ståltog, kan man sige. Ståltog. Stål jeg, jeg kan lige læse op hurtigt, en fantastisk mulighed, som du ikke bør kunne klippe af. Ja. Og hvad er det, man ikke skal kunne klippe af? Det er at opleve disse legender af stål tæt på. Og der tænker man jo bare <laughs> på noget helt andet. Ja. Uh, på på kjell er torl blandt andet kendt. Og jeg tænker på, ja. Legender af stål. Mm. Uh, men det er altså modeljernbaner. Og primært her altså Bayerische S3-6, som er en legende af stål. Bliv fortrytet af denne tekniske skønhedscharme, og giv denne virkelighedstro model en plads i dit hjem. Igen, man kunne tænke på noget andet her. Anders, du bliver nødt til lige at køre en kage ned til. Det var da utroligt. Og man sidder her og tænker, skulle vi da lave lidt rart? Nej, Anders, han tænker, nu har jeg sat den lille mand i gang med at læse op fra Så tager jeg hans kage, og det er jo et mit stykke. Tror jeg, jeg har hele tiden tager haft det kage med en... Og sidder du der og læser op af brosyren, så jeg kan æde din kage? Tror ja, jeg, det er stykke kage, jeg har hele tiden mad Lad være med at tale med mad i munden, så kommer der e-mails. Har kommet været på min bakke hele tiden. Hvor er min kage henne, der er, der er en her. Det der er, er en, en der er jeg har taget en. Jeg skal ikke have noget. Kan vi ikke dele det? Ja, Super pæk. Prøv at høre, undskyld. Jeg sidder og kigger på det her skide lortetog i en eller anden lorte-annonce, som skulle være i radioen. Men... Ja, og så siger mm. du øh, meget kage ind i munden ind må jeg have lov at læse det? Her? Det er et fantastisk tog. Tak, Henning. Godt, kendt. Sporet. Hvem i begyndelsen af forrige århundrede kunne forudse, at dette skulle blive en af de mest succesrige lokomotivkonstruktioner, som gennem årtier skulle præge billedet af de europæiske jernbanestationer? Det er et godt spørgsmål, som vi har besluttet at stille videre til dem, der har lavet det her tog. Ja. Fordi hvem Hvem kunne i begyndelsen af forrige århundrede forudse? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg har fået et nummer, hvor det bare står 680. Er det, er det et dansk nummer? Jens. Det er et dansk nummer, men det røvede til en international callcenter. Åh, oh, fedest. Callcenter for uh, lokomotiver. Arne, <laughs> altså, vi skal måske lige sige... Har du spørget lige at fortælle, hvad det koster? Så lige hvis det kommer tog, hvis, man, hvis man vil købe det her eksklusive modeltog, ja. som kan, kan, jeg, er en fantastisk... Hvis fortæller lige... Nu, nu kan, du kan du eje I, ja. det enestående Bayerische S36 i en smuk og eksklusiv udførelse, hmm. udførelse. Det er altså original reproduktion, og det er en af de smukkeste ord i hele verden. Det er altså en blanding af original og kopi. Ah. Der skal man vel helt... Nå, okay. En uh, Originalreproduktion er cylindre og smådele. Mm. Og der er en original lakering, det betyder, at han har ægte maling for <laughs> flot. Og så er der virkelighedstro kopier af plejelstængerne. <laughs> det er sgu da svært ansvaret at lave nogle tro. Det vil være dumt. Men kender du ved, hvad plejelstænger er. Ikke sådan, ja, det er der Det er der den der, siden, i, der er på siden. Præcis, ikke? ja. Et damplokomotiv sørger for at, at overføre kraften fra øh, turbinerne, dampturbinerne, til øh, den egentlige øh, rundgang i de virkelig kopihjul. Hvad? Godt gav det løs. Jeg glæder mig bare til, at du læser det næste op. Det næste, det næste, det næste, det næste, det næste tog har vi. Det ikke nok, hvad op. Hold nu fast. Der er også massiv træsokkel. Det betyder, at man ikke bare har spist det med med noget hul Nej, men altså. Den skal stå på en Og måske. så er det oh. Den næste bliver endnu bedre oh, oh. Den Poleret Poleret Og der kunne de godt have sagt håndpoleret øh, Men poleret navneskilt med modelbetegnelse af metal Og så er der altså længde 20 cm og skala 1 til 100 Og hvad vil det sige, Anders? Nu er du jo matematiker Hvad har det så oprindeligt haft for mål? Det, hvis det har været en, meget stort oprindeligt og altså nu 20 cm gange 100 Hvor meget er det? 200 meter. Mm. <laughs> ved du hvad, hvis ikke vi havde haft med atmentiske skole, <laughs> så var det her program aldrig rigtig... Det, der gør det her interessant, Kan lytter, og vi, er kommer, mere, vi kommer til Der er mere, stop, brinden. der er mere. En fantastisk mulighed, som du ikke bør gøre klip af. Bestil ved at sende svarkortet med det samme. Men det kan vi ikke vente på, så vi ringer. Det er det hele koster. Nej, må, jeg ikke, lige, må jeg ikke lige sige den sidste ting. Sige, hvad det koster. Jamen, det kommer til sidst, fordi jeg skal lige pep det sidste op. Er du klar? Og Anders, så æder du kraft, med kage igen. Det, det er der jo. Øh, jeg vil Jens, lige sige til Lydel, det er altså stykke nummer 5. eller tils, <laughs> Det, er, og det, det er, utroligt. er faktisk ikke. Det er utroligt. har du ikke fået middagsmad. Det er der en fascinerende øh. ung mand, som vi der har foran os, som tænker... jeg ja, Så peger Jens på noget. Okay, må ja, ja, du... Ja, ja, Anders, er du klar? Har du tykket munden? Mm -hmm. <laughs> det, havde du ikke. det havde du så ikke. Glødende stål, rygende skorstene og brusende plejlestænger. Bayerische S36 er drømmen for alle entusiaster. Bestem dig omgående for at få denne enestående kombination af førsteklasses virkelighedstro-model i originale <laughs> lak. Plus omfattende dokumentation med fascinerende billeder, historiske fakta og en forbløffende baggrundsinformation. Denne virkelighedstro-model vil med stor sikkerhed få en favoritplads hjemme hos dig. Bliv fristet af det magiske Bayerische S36 og send svarkortet allerede i dag. Den koster 35 <laughs> Model, og der er så... ingen yderligere købetvang. Nej. Skal vi ringe op? Ja. Hvad skal vi sige? Vi skal, vi skal have den. Jeg går godt tænke mig at vide, øh, vi vil gerne have den. Ja, vi vil godt vide, hvem der i begyndelsen af 100, kunne forudse, at dette skulle blive en af de mest succesrige lokativkonstruktioner, der gennem år skulle præge billedet på de europæiske jernbanestationer. Og skal lige høre, uh, Jens, når man ringer op her. Så er det bare 0,680 og så videre. Ja? Ja. Mange sidder nu og tænker, det er der det baggrundsinformation, der er forbløffende. Hvad er det egentlig? Der kan jeg sige Det der sekstal, det, er... det skal ikke med. Der kan jeg sige, at det er en seks 6 -side dokumentation tryk på, og hold nu fast, glittet papir. Format 44x17 cm, yderligere dokumentation med alt, som er ved at vide om denne lokomotivlegende fra mindste detaljer til forbløffende fortællinger, som vil gøre dig målløs. Vi ringer op til Call Center nu. Mm. Eller dog, gør vi det? Har du prøvet en til det før ja. Ja, i virkeligheden? Jamen, der er jo et på, men de sælger, der er åben mellem 13 og 17. 88, 00, 99, altså 10. 80... Mm -hmm. Mm -hmm. Altså 0 for at ringe ud, ikke? Ja. Uh -huh. Og så 48 og 4000000. 995. Hvis jeg nu var instruktør så... og det her var en film, så vil jeg sige, det var her filmen gik Nej, det lidt ned i tempo. til i tæppe. <skrænger> <skrænger> <skrænger> Sådan. Så er vi op igen Anders, du føjer, for du er mest to kønti. Tjus. Hallo. Ja. Jeg har ringet 80, 88, 0, 0, 99. Det der er ikke dig i det. Hvorfor 99? 0, 0, 0, 9. Det er de kage der. 0, og så 0, 80, <laughs> ikke? 0, 80. 0, 80. 0, 80. Ja. 68. 88. 0, 0. 0, 0. 0, 9. 0, 9. Ah, ja. Ah, Legender og stål. De har været cirka en time <laughs> nu på rarvet. Men jeg vil også sige, at og Massive Træsokkel får en helt ny mening. Velkommen til Editions Atlas Kundeservice. Eller godnar. I hensigten om at garantere kvaliteten på vores kundeservice, <laughs> kan denne samtale registreres. <laughs> oh. Oh. <laughs> Hvis du har et kundenummer, tast venligst 1. Der har vi ikke. Hvis du ikke har et kundenummer, tast venligst 2. Tast 2. så skulle være. Jeg er det godt mig at vide, hvor mange cifre kundenummer har, så kan bare tage De det. Opkøbning. Vi er begynder at hvad hedder Mojilice Mo Sæderstrøm? Mobilix. Kan du stemme? Det er hun så et.. Nu kommer det. Anders, du fører ordet. Du... Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Jeg kan hjælpe at Hvad er det noget? Jeg ringer øh, vedrørende øh, et, et model. Vejritser øh, s -6. Et, et, et, et model tog, som jeg godt kunne tænke mig at købe. Ja. Uh, har du været kunden normal? Nej, Nej, jeg, har Nej. Ikke, jeg har ikke været kunden før. Men vi er meget interesserede. Øh, du har sikkert ind en bestilning, altså. Det nej, jeg har ikke haft nogen bestillinger, nej. Vi har godt bestille tre. Ja, fire. Ja, men Anders, spørgsmål skulle du måske lige stille. Øh, kan jeg få dit postnummer? Nej, du har <coughs> ikke bestilt noget, men hvad har du for nogen ting? Uh, jeg har det godt. To. tog. No, to? Du... jeg har ikke noget to. Har... Et lille døg, om... Et døg Ja, det er fint. Spænder hun en, der kan spænd. <laughs> Jeg synes, det kører fint. men jeg er ikke tror af, at vi helt har fået fat i... Øh... Nummer oh, det Er den rigtige? Det er en rigtig kvinde. Ja, det er men, men hun virkede lidt undvigende. Jamen, som er 12 for din bagefter? Hun var ikke særlig interesseret. Jo, det er korrekt. Hun var ikke særlig interesseret, da du ikke havde noget kunden over Så fatede det lidt. Jeg stiller hun lige om. Og jeg kan sige her, det er musik, vi hører nu, det er gratis for DR's billede. Så begynder at snakke tysk, når der kommer ind? Ja, det synes jeg. Men Anders... Det... Og øh, jeg vil lige sige, at Anders har taget endnu, en. Et stykke kage. Det var altså en bid. Det er et stort stykke, jo. Det var nummer over syv. Ja, det er jo ikke Anders længere, det er Anders' mave, der har overtaget styringen. Ja, Så var det ikke få øh... en kibber. Nu er der gået en team. Nå ja, men vi er da også tættere på det her tog, end vi nogensinde har været. Jeg synes, du var meget frisk med at vi har bestilt tre stykker, inden vi har hørt, om hvem det var, der begyndte sig for at... Arh, åbent, det er en pris. Jamen, jeg synes, ingen, det er en god pris. Og der er ingen yderligere købtøj. Det kan ja. være, der er rabat ved flere. Det kan jeg godt være. Det burde man måske spørge om. Mm. Står der noget om det? Rabatter? Der mm. er intet. Det er Men et altså tilbud uden risiko. Send ingen penge nu. Til, til, til 35, <laughs> 35 kroner, ikke? Og du får en massiv træsokkel. Ja. Plus et poleret navneskilt. I metal. Men så må man også lov at vente. Spørgsmålet er, om vi skal spille et stykke musik? Det gør vi jo sådan set. Kenneth <laughs> hvad hører vi? Ja, hallo, det er Susanne. Goddag, Susanne. Du taler med Anders Bejneholdt og Anders Lund massen fra Danmarks Radio. Hej. Ja, hej. Hej. Vi har ringet hej. til jeres kundecenter, fordi at, uh, vi har fået her på redaktionen tilsendt en brochure på et tog, der hedder Bayerichet S36, uh, ja. som vi meget gerne vil 112. investere i. Men tre stykker. Fire faktisk. Vil du hvad, du må lige. Jeg hører alt muligt dobbelt, og hvad foregår der? Jeg vil bare høre. Vi vil gerne bestille. Uh, høre de tog her, om det er muligt at bestille det. Vi ringer ja, for det en udebåde. Men den er uddykket. <laughs> Jamen, det altså... Prøv, må jeg lige, hvad havde du, hun? Nu, må, nu må, er, no, jeg, er jeg kommet på æd? Må no, jeg kommet på æd? Ja, du er på æd Og tak, fordi I laver fis med mig. Susanne. Susanne. Det, der er ikke nogen, der skal tage æd Hold, hold Susanne, <laughs> Susanne. Nu skal du høre her. Vi laver det her radioprogram på P3, ikke? Hvor sidder du henne? Sidder du øh, i Danmark eller i udlandet? Det er et teknisk spørgsmål. Det er det her? Det synes jeg ikke er særlig morsomt. Nej, det synes jeg ikke. Vi vil bare at vi ringer på grund af de her tog, og det er derfor, at det stak af. De tog her har vi netop siddet snart om. Du med. bliver lige nødt til at mig på et spørgsmål. Er jeg kommet på æderen, eller ringer I privat? Vi, du ringer, vi ringer med. i med. På æderen. Ja, Men ved du hvad? Det synes jeg ikke, I er særlig venlige at gøre. Nej, og men... det jeg synes ikke, det er særlig sjovt. Det var heller ikke meningen... Det her det vil, jeg faktisk tage, det vil jeg faktisk ikke tage seriøst, det her. Det er okay. Prøv lige at høre her, helt ærligt. Nu må jeg lige bryde ind her. Jeg har øh, to børn, der er helt vilde og har set den her brosyre og er helt oppe og køre over det her tog. Det er helt alvorligt, Vi vil gerne have fire tog. Så vil ja, men vil du altså synes, at I skal være sidde og fylde kupongen ud og sende den ind? Det gør vi, Søren. Var... Okay. Tak. tak. tak. Hej. Prøv. Det var ikke meningen, at skulle gå sådan her. Og hvad kan vi lære ud af det? Det ved jeg Nej, det ved jeg ikke. Der bliver jeg ikke glad i At indenom. næste gang, vi ringer op til nogen, så skal vi ikke sidde alle tre og råbe i munden på hinanden. Ting nummer et. <laughs> Ting nummer to. Åh, oh, nej. Nu røg jeg tage ud. Vi skal lige skrue ned. <laughs> nej, men Anders. nu synes jeg måske no. også lige værre, var det jo heller ikke... Nej, nej, det var ikke det, jeg mener bare. Hun altså, det... ikke Jamen, Hør nu her. Hun kunne ikke høre noget, fordi vi råbte i munden på hinanden. Ja, det var ja. det, der var helt problemet. Oh, ja. øh, var fordi, vi og gerne så have... var der på jo. Ja. Ekolod. Og vi vil gerne have de to og, vi og jeg vil stadig gerne have det tog. Anders, du fortalte en god historie, mens vi hørte det, om dig og kalkøje. I, I havde jo uh, spist ja. noget gulvetøppel, eller hvad var det? Ja, <laughs> I det, var, det var en anden tid. Bare øh, fortæl, vi har æh, masser af tid. Ja, men ja, jeg, jeg ved vi kom i med konflikt med, med loven. Nej, det er de meget. I var unge, og I rigtig. var dumme, og I var, og, dumme, og, og, og I var og få for penge. Ja. Og, og <laughs> så var de blevet filmet. <laughs> ja. og, var fan. og man fanden? Og man det den dag i dag, men dengang, der var tiden var en anden. Og han sagde og også bare, hør her, det er til det tyske marked. Det har jeg aldrig set i Danmark. Praktisk talt ikke. Nej, I virkeligheden var det bare, at vi som mange unge mennesker desværre eksperimenterede med rusmidler. Øh, i, I vores tilfælde var det primært kanel. Vi havde en idé om, fordi altid hver gang, at vi mødtes, og Peter, altså en hedder i som mig. Øh, og Ja, kalveøje. Og så, ja, kalve og så øh, problemet var jo, at så havde vi hørt noget nyt om noget, man kunne blive skæv af. Ja. Og så øh, og, og det var altid noget, man kunne få ud i køkkenet, og det var Peters mor, øh, vi var hos, og, og så også far med ham og på arbejde. Øh, det var moren også, det var derfor, vi gik ud i køkkenet. Og så var det forskellige krydderier, der var altid en eller bananskrald og sådan noget. Og jeg kan lige skal sige, som jeg også nu sidder og tænker, det dur ikke. Man får det bare rigtig, rigtig dårligt. Og, og, og, og under disse seancer, så hævdede vi altid, at vi blev enormt skæve. Og så, øh, og så fik vi det bare dårligt at kaste op, så lad være i himlens navn. Det jeg var og dammen var, var det lige, du var. Jeg var 15, og jeg vil sige, at det stod på et halvt år, og det... 15 i 67? Ja, så jeg er øh, 76 80. år gammel. Jeg var engang en med dova te, det var jo også dumt. Det har jeg også prøvet. Faktisk... der skulle man have... Jeg havde glemt at tage ud af brevet, og det var dumt. Så... Jeg, jeg vil tæt... tro, at det ville smage bedre at ryge... Det ville være dumt at ryge brevet, end det ville være at ryge selve <laughs> teen. For fy for, for, for søren, da det rev i lungen. Men det fascinerende er, at der sidder jo... Øh, hver eneste generation øh, i, i, i verden vil jo gå i disse fælder. Ja. Og det vil sikkert lige meget, hvor meget vi advarer. Og så vil folk sidde og sige... Ja, det er rigtigt det der med bananskrav, men man dem på radiatoren, at man faktisk skal blive skæv. Og det kan prøver, man ikke. Jeg prøver lige, jeg prøver da lige. Det, det kan jeg kan ikke, at skal... ikke prøver, jeg prøver lige. Og kanel, nej, det virker heller ikke. Timian, nej, det virker heller ikke. Coca-Cola kan man faktisk blive ret af. No, p -p -på. Det der sker nu, det er at uh, Kenneth K., vores gode kollega, som overtager nu, skal sende her kl. 16.08 uh, Musikkvisten. Han kommer altså ind med, uh, hvad er der de der kasser? Der er vel cirka 2.000 cd'er. Ah, det er der ikke 500-600 cd'er der kender? Ja, det skal nok passe. Og altså, de har Køder... henholdsvis titlen på 3 danske, danske hits og på 3 hits rotation. Ah, altså det er virkelig hits det der. Altså det er, virkelig, <laughs> det, er det er virkelig det bedste vi kan. Fordi at sådan som det ser ud nu, der er musikkvisten aflyst. Ja. Og dog, fordi du skal jo sidde og være DJ. Eller du skal, sidde, dis -joggy. Dis -joggy. Du skal sidde og være diskjockey. og præsentere musik. Ikke? <laughs> Men hvis det er årsagen til det, her, det er, at Danmarks Radio, hele Danmarks Radio i øjeblikket har et øh, voldsomt teknisk nedbrud, der har lige været en tekniker ind og sige til os. Det her, det er det største kabel, der nogensinde er blevet revet ud. Vi har aldrig nogensinde været ude for noget lignende. Han var lidt stolt også. Det er, det er, det er, det er, hvis det er det teknikke sprog, det betyder, at det hele er virkelig det er noget, besparet, noget, noget lort. du? Altså der er det to, Forestil dig, altså 750 hækklippledninger, der bare er blevet revet ud af et stort hul i væggen. Og jeg har, det er ubekræftet, men jeg har hørt rygter om, at det var den øh, store øh, luksusjagt, øh, som sejlede under Storvidsbroen, som er skyldig, fordi den var lige fire meter under. For at forravnet, men der var altså et DR-kabel. Se, der nu kommer Kristoffer mig, Kristoffer. Jeg kan lige så godt sige det til dig, det virker ikke. Der er ikke noget der virker. Du behøver sig ikke? Virker tro. din maskine? Min maskine virker fint. Og oh, nyhederne. Jeg oh, yeah, yeah. oh, ser, jeg ser. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Pou, ja, eh. I, Hør, I øh, må øh. også købe pusbaner. Dem for nyhederne. Ja, det for nyhederne, ja, det ja. køber pusbaner. Oh. <laughs> indover, Hvad spår jeg for nyhederne? Ja, jeg, jeg køber pusbaner. For ja, kan du da vi skal til at tage af og for et program i dag, og jeg vil sige det må Og man ikke... ikke få lov at ønske nummer? Undskyld, Høj, jeg overhoveder. Det var utroligt! At, du skal sidde fra klokken 4 til klokken 7 i aften. Du kan spille alle de numre, du vil. Men det bliver ikke i vores program. Det kan jeg da Jeg sige. synes bare, det var fedt, det der havarianske musik, som kendespillede til oh, tak. Tak. Det var da super fint. Oh, ja, altså, det kunne jeg God. godt tænke mig. Det er bare sådan en, det er sådan en dejlig overgang fra et, et fabulagtigt program, til, tak, tak, til, tak. til noget, man ikke rigtig ved på en Skal vi så høre det igen? Ja, det synes jeg. Vi har lige brændt øh, en CD. Du kan bare få den til <laughs> Har vi det ja, kende, har fabrikeret tækker jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kender ikke noget til det. Skal vi lige have den igen? Det er alt, det, det synes jeg. Det, det var sådan et, jeg tror, at folk kom i, folk kom i god stemning, og vi de hørte det, at de glemte besparelserne for en stund. De glemte det store tekniske nedbrud. De glemte dagelsendret. Ja, lige præcis. Så, ikke? Men hvad kan man så lære af det? Man kan lære. Det behøver ikke at være nyt alt sammen. Nej, og hvad ja, er det? Fuldstændig rigtigt. Nummer et? Nå, det så bliver det et andet nummer. <laughs> det er det sidste nummer. Nå, nummer, sidste, nummer 14, hvad var det? Nummer 14. Korrekt. Kære øh, ven af programmet her, jeg vil sige... Men vi skal at, lige sige ham, der synger jo. Han er jo død. Ja, Han er død. Det, det er vi godt klare over. det er lytterne ikke jo. Det er jeg også om lidt. Vil jeg vil sige nej til stoffer, det er det eneste, jeg har at sige. Og lad være med at knide op af køkkenbordet hjemme. Men er valget mellem disse to, så tag køkkenbordet i himlens navn. Det er forbundet med langt mere nydelse og langt mindre bivirkninger. Kære lytter... Tusind tak for i dag. Det her program har vi da. Aldrig. Det var et sjovt, vi synes selv, at det var det hyggeligt. Vi håber også, at vi det var ud selv, om det var lidt noget. Vi skal ikke sidde undskyld. Det var rigtigt, det kan jeg sige bare. For os Undskyld lytter, så vil jeg sige, at det er For, undskyld for lytter, undskyld se, det er en undskyldning. Undskyldelse ind. For uden Agnede og Lise Mared. Ja, det er det kender jeg tusind for at du gad at komme. Gider du komme med næste jeg fredag. Hvis, se, jeg vil gerne hvis... se det igen. Jeg... <laughs> fordi det er noget populært. Hvis, øh... hvis Ben Oligan ikke kommer på fredag, har du så mulighed for at komme. Det er jo, altså, jeg skal hjem og besøge ham senere, og han ligger jo sikkert med fuld makeup. Åh, no, Nå, er helt spændt anden hofte af. Helt spændt op. <laughs> Bone-lock, bon Kjell Tåndstrøm, du. Og <laughs> en rigtig, rigtig god weekend. Kenneth K. med en halvamporteret musikquise, eller måske stadig ikke nogen. Og vi går bare ud og skyder. Der er i hvert fald masser af fladekæm. Vi går ud og skyder os selv kælden. på rådespadsen. Vi ses. Rigtig god weekend. Tak. Farvel, og tak fordi I gjorde lidt mad. Er det <laughs> Det kan jo bare ikke lykkes, at vi går herfra, og så er alt godt. Men hvad siger du nu, Kjeldt? Jeg siger, jeg sidder jo her, og jeg er jo bare kommet ind sådan, for, sådan lidt afløser for ja. Kjeld. Kjeldmester ja. Og øh, jeg savner det der erhvervsnyt. Nej, det, ah, det når vi jo ikke. Nemlig, det er hurtigt. Ja, Nå, sig, det, kom vi. til Anders. Jeg ved, du øh, har forberedt, da jeg sidder og kigger på alle de notater, du har skrevet. Ja. Øh, øh er igen i bevægelse. Køb nedad, Anders. Nej, det er oppad. Sky's the limit. Det er Anders også med Ander. den pult nu. Ja. Nu er han igen henne. Det har også været 10 minutter siden sidst, så hold da op. Der bliver fest på arbejde i aften. Nej, vi skal øh, sige, at Møller, køb, køb, køb. Vestas, vær forsigtig. Ved I, hvad er det værste er endnu? Jeg har en datter været et halvt år, ikke? Sammen med filosofen skal vi have et øjeblik over kigge på en skole, hvor vores børn måske skal skrives op. Der tror jeg måske, at jeg vil holde filmen, hvor du arbejder. Jeg tror bare, jeg siger, at jeg arbejder hos Krak, de gule sider. God weekend, hej. bloom for me and you and I think to myself what a wonderful world The well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day, I like the dark and I think to myself in the sky are also one faces of people passing by I see friends Hvis du skulle have lyst, så er vores hjemmeside og spejder der er mange spændende ting derinde, så man kan gå ind og munte smør og lege. Vores podcast, den kan du finde på og spejder den er klar om cirka en time til halvanden. Nu er betrænerne klar kl. 16.